În dulcele stil clasic Dintr-un bolovan coboară Pasul tău de domnișoară Dintr-o frunză verde pală Pasul tău de domnișoară Dintr-o înserare în seară Pasul tău de domnișoară Dintr-o pasăre amară Pasul tău de domnișoară O secundă O secundă eu l-am fost zărit în undă El avea roșcată fundă Inima încet mea fundă mai rămâi cu mersul tău, parcă pe timpanul meu, brestemat și semizeu, căci mi este foarte rău. Stau întins și lung și zic, domnișoară, mai nimic pe subsoarele pitic, aurit și mozaic. Pasul trece, eu rămân. rămân.